Чи то час ішов повільно, чи мої ноги стали ватяними, але повернувся пізніше, ніж обіцяв. Останні кілометри до села дотягував ледь не рачки, і що ближче підходив, то більше розумів, що на відміну від мого сприйняття, тут час скакав, мов, шалений вершник на збожеволілому коні. Небіжчиків на дорогах побільшало втричі, а хати уже тхнули застарілою смертю, мов розриті могили, і скрізь кружеляло вороння. Вона теж лежала на дорозі, у роздертій сорочці і без своєї розкішної коси, ніби якийсь звір роздер її на шматки просто так. Заради забави. Тепер вона дійсно була не тут. Я ліг поруч. І ми лежали так ще тисячі років. Різниця між нами була лише у тому, що їй уже було добре. Потім було різне, до якого мені стало байдуже. Я воював у штрафбаті Відсидів у Печорському таборі, смертельно хворів, наривався на ножі. Але чомусь завжди виживав. Я ж був щасливчиком. І як завжди приносив усім удачу. Всім. Крім неї. Навіть комендант нашого табору після зустрічі зі мною пішов на підвищення. Тоді за мною і закріпилося прізвисько «Бідбой». Уперше я почув це ім'я щодо себе від бригади жінок, яка працювала поруч на лісоповалі. Він щасливчик, бідбой. Так, чи приблизно так, пролунала репліка, котра пронизала мене електричним струмом. Хтось із цих сірих, виснажених, зневірених тіней міг знати героя нетутешніх грінівських оповідань. Я завжди знав істину свого невідомого вчителя. Якщо маєш у душі, бодай, зернину віри в диво, воно приходить до тебе саме, рано чи пізно, у горі чи радості, у темряві чи у світлі. Бодай раз у житті воно виростає перед тобою, мов свіжий трояндовий кущ, і обдає своїм запамрочливим і справжнім ароматом. Такий кущ поставив переді мною посеред лютої зими і розпилених соснових щогол. «Хто міг знати про бід боя?» – міркував я у гарячці, зберігаючи у собі і смакуючи, мов вино, той несподіваний аромат свіжих квітів посеред зими. Я знову, як учила моя дорога дівчинка, опинився не тут». І лищата, котрі тепер стали невід'ємною частиною моєї грудної клітки, ще раз послабили свій тиск. Можна лише уявити, яким було здивування і якої глибини біль, коли я дізнався, що тут, у таборі, на його жіночій частині, перебуває та, у кого було стільки незвичайних імен. А соль. Тавітум, Моллі, Дезі. Але в одній особі її звали просто Ніна Ніна Миколаївна Грін, дружина мого так ніколи й не побаченого вчителя. І вона була тут, у цьому мороці, у цій зневіснілій каперні, куди не досягає жоден човен і жодне живе слово. При першій же нагоді наша бригада пиляла дрова, а жінки збирали і зносили їх докупи. Я знайшов спосіб заговорити з нею, хоча мій язик у шанобі прилип до піднебіння. Якби не вертухає, так ми називали наглядачів, я мав би припасти на коліно і поцілувати краї її куфайки».